فلا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فرندريم اي تكون وتمام الله تمداريشهم صلوات بمحمد صلى الله عليه وسلم بشوته فاميليا عندها تش ارفصيل روقن ا تي درنديتن القياميت فلاسون <تصفيق> ساونت مي پر ني تم ا تيلا është mëse e nevejshme për neve Dhe me ndoj që së shtë folë shumë kjo temë në për ndërse Aja ka të bëjmë e ndërimin e misafirit Prej ahlakit, prej sillës së muslimanit dhe precisive që Allahu Gjelleware i ka drëgu për amert me ata është sillë me misafirit, ndërimi misafirit Kjo ka qenë për i të cilësive më të larta të aravdhe Të këtë cilët, o dhe zërë Ka qenë tërpë me i qitë pulë aravdhe Misafirit A konë marrë, për ata me enderu misafirin më pulë Po të ata sendin më të lartë që i kanë pasë Po të misafirin e kanë dharë Dhe me këta ka ardhë islami Zbashku me ata Muhammedi s.a.s. ka ardhë Dhe është pajtu me këto sende Për ndaj, o dhe zërë, edhe të na në kona ma hërshme Ka qenë e njohur kjo Që misafirin me ndërrua Dhe me respektua Dhe se misafiri vjen me rizkun e vet Kjo, kjo ka qenë e njohur tek arabt Nga koha ibrahimit sallallahu alaihi wa sallam Misafiri vjen me rizkun e vet Andaj tek arabt është e njohur I njohur misafiri me emrin melik Mbrat e kanë quyt Misafiri është quyt tek arabt e vjetër Me emrin melik Mbrat Një prej emreve të misafirit Arabt e vjetër ka qenë mbrat Ka orë mbrat Mërët e kënë qytë misafirin Dhe është qytë njërju që ka shku në darë Sëmë pa e thirë këllë kushtë të fejli Fmi i vogël Kështë e kënë qytë ata njërjun Fmi i vogël Nësa misafirin e këndërru më të madhe Sa që Allahu gjelluarë Në tërgëllën e dhe në Kur'an për rastin e Ibrahimit sërë Allah sëllem Hëllë ata ke hadithu dhajfi Ibrahim Atë ka arti njëjarja Ashë lajmru për njëjarjen E I ارجاهم بعجل حنيث كوري ارض ابراهيم عليه الصلاه والسلام من يديش تبيك منير منير سكابريت ابراهيم عليه الصلاه والسلام دبركسه كان فون ديار الاسلام كوري كان ارض متضمنه تو استئذان كركو لايه كان ارض الله زرتها اندى سي ابراهيم عليه الصلاه والسلام تشوت باب اي مسافر ونريش تشوت ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الضيفان باب اي مسافر Thotë se Eri ibn Musajib i pari i cili ka pritë mësafirtë, ishtë Ibrahimi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili ka ndërrua ta i cili ka respektuata dhe i ka armi e veç dhe është qodit kër nuk kanë hangër ata Ibrahimi aleyhi sattu salem është qodit se ata nuk janë duke hangër dhe kjo nuk është mirë që nëse dukush qetë diçka me hangër ti në mësme hangër dhe zërë ta këtër duhet me i ju këthi fitrës sa allahu gjëlle vaële, natyrës pej natyrës e njërit është me respektu misafirir, kër të vjenë me ullë në vendin më të mirë me aqqikur syta ti me i bomu habet me të regun gjajët më të mirëati me adhonë sindit më të mirëati me qonë me tasë bashku me respektuë dhe të trokojmë mbrapsht, çfarë etiketë do të më pas? Çfarë edepë do të më pas? E çfarë është hukmi herejot kur të vjen në shtëpinë tande, a duhet të prit, a kjo obligim apo sunnet apo çka është? Gjithë këto sine nënfolleve në fen Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, misafirloku definohet mata që është nderimi i njeriu i cili vjen në shtëpinë tande me ushqim, vende banim dhe pije. T'i respektoj me gjitha këto dhe misafirtohet edhe njerëz që kanë ar për i larg, edhe njëri i cili është i vendit, që ka, ka nevojë për mendëtitë ti. Vallahi dini vllazër, se nëse thot dikush për njerëz, se në mangusht, vallaj, koha së havave ka ndryshë. Na sot na mangosht, vallahi mangoshtën kanë ata. Nëse thot dikush për njerëz, se sot ndajna shumë mangoshta ata, është vërtetësh që sot ndajna ngusht. Shpesh herë dikush me një dhëmosht. S'ka ku veçon misafirin. Edhe ata e kanë me një dhë. Edhe ata e kanë me një dhë dhe çfarë kanë pas, vaka nga omisafirit. Andaj dhe Allahu Jellala u dhe komunsu sahabeve që të qlironë edhe zemrat e njerëzve përmes kësaj sjellje. Në prit çelësave të suksesit të hapjes së zemrave të njerëzve për Islamin nuk është shpata Allah. S'mund të njerë me, me shpat, me të ushtozën e dikujt. Por e pushton ti përmes misafirëllokut. Përmes ndërimit, përmes gostisë që ja bën, përmes respektit që ja bën, përmes buzhshësisë që ja bën. Por me sidhëve silë, të latatë Që i kanë pas për e amert E Allahut Për në Allahut gjeluar njështu Ne pas ka të legu rastin E Musë sërë Allahu a.s. Inë e bije dhuke li jetëzike E gjera masë e kajtë lena Allahut gjeluarën e lemran thët Se ato mota atë dyj Kanë fanë Musë sërë Allahu a.s. Baba jonë të thërat tyje Që të shpërblenë Për ata se te në nëndzire ujë prej pusit apo për burimit, ushtirja e njerëzit me dava ujë. Dhe përmendëm se Musa alaihi salatu vesselam nuk ka hungur në fillim. Nga ushqimi derisa i ka thon Shuaibi mbaba i Divajzona, na jemi popull që nuk era në misafirën me hungrë. Ne jemi popull që misafirën se ranë pa ta ngron. Po ashtu transmetohet nga Jubi alaihi salatu vesselam, se ka të një njerëj i cili ka jetuar me misafirët i ka prit nje se rrugës i ka prit jetimat ala fuqarat i ka çel adat e ju besallaohu alayhi wasallam pashto luti alayhi wasallam allah ju jellaal tan gjan r lutit alayhi wasallam kur i ka prit misafirt melacit si ka njoft a don ha ulai kto jan mdhifi fela thkhzun mosmirani mura na misafirtami nazar nes don nia prish jetën dikujna nëse do me nxiti kanë për njerëzve është me me prezon misafirën dhe nevoja është më sa e madhe me vendos gishtin në mendjen tonë me fol ka dal shpirti se ndodhin në raste të tilla tëna ku ka pas raste ku em prezon edhe misafirën të Allahut do kjo është për të penduar kjo është gjuna shumë e madhe Allahu gjuna inderet gjuna e akhloqe gjuna çka do të bëjë me akiden gjuna çka do të bëjë me çdo gjë Ju jënat qet bojë me njerëzilluq untan. Por kjo qet bojë me materializëm, me atë lazditë mëdhe që është ana. Andaj vëllezër duhet patjetër të mos pastruat. Edhe duhet të çrtohen ato njerëz. Mysafili nuk përzihet kohë. As nuk këshiren në shrankë. As nuk i thua se të trëzoj apo nuk trëzoj. As nuk shtje lavdhut me ata asnjëherë. Ma dia dhena s'mban doshmet rruga. Edhe nëse të randem me shall doshmet rruga. Ktojn akhlaqi i islamit, qoftë feja تالله جل وعلا اثيلافه ابان نيريون ما حين جننت له الله اثيلافه ابان نير ما ق فتير <تصفيق> الله تسر اترسبته سكو ان سيليت شي قامسوا الله جل وعلا بهامرت توت كتو ان سيليت تش عرب يكان ترشغو غا ابراهيم صلي الله عليه وسلم تشا تنو كان ديت اسسي مشتي فالت انداي ان هاولا ضيفي فلا تفضحون بشران تيتر كان مسافر تعمل ماشي منشمالي qand shiru vlora popjet lutit sallallahu aleyhi ve sellem me bëu pun e pesta e pandosh me selmonë mera po e kanë çelsua ata kanë çel me laçet e allahut e kanë çelsua lutin aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem dhe i kanë tregu se kanë ardhmë i donuë por sa ai ka respektu me isaftë i kaprit shom dhe se nuk ka ma keç për dikon nga njerëzit o gazer se me prek Kjo të prek më isaftë që ka çënë e një orë të shqiptarut më ma të madh tash në konë sodit نكون <تصفيق> <تصفيق> اسود اش هاروت اش نيرزي سبحان الله سسكراس الله <ممة> نظر قلت يمي مسافر ديكوينا اي اليام ما تسلمو ديكوش فيها نوكليوت اسما شريعات اسما adat اسما قرجهيت نوكليوت اسنيهر بسى پوو برك مسافريه بركتي پوو برك مسافريه يي بركتي هاندي كبرمن لوتي صلى الله عليه وسلم هاولا ضيفي فلا تخزون اته مسافرته يسموني مي برك هكذا الفار مسافر Por me ardhet dhe te mysafir duhet me e ka luqta hoser. Djeni vlazer. Sela tash me shpreh firon e islamit. Letesh me thon si se jam ulzum. Por se njerëzit se provojn. Edhe ne vetu musliman te ballkan jam se provu kaja Allahs. Me bosniak, me, me me kosovar, me shipri e me maksoni. Jam se provu njasht. Kur vjen dikush me te ndihmua apo kur vjen dikush mysafir se si e kan prit. Njerit ka shum ta vllazer. Se si jam prit njerëzit. Në vend janë prit taman ndo janë Ma që me vra safirim, e ndo vend janë për zonë njerzit. Më dukoi njerzi që mundon me ta, me vramin safirin. E më sulmua ata me fjalë. Edhe vloj vloj se ndesh kur ai ka armët ndihmuajsh me safir, ata e sulmuan. Kështu i raste vllazërat të naqoh. Andaj duhet më vendoo gishtin në kok. Sa Allahu xhalla kurë donë një një popull, nuk e donan atë popull, ndatë popull, -popull vetëm atë personin që i bën këto zulme, por do në krajt adventin. Andaj na duhet të marrë Hop, patjetër. Kur e shohim dikant duke bërë kështu, mos më lej të ndërkësh, më thon, çashtu është ai vllai, ç'është e kakë? Jo ç'është e kakë, po duhet të marr hapa. S'duhet të thon, çashtu është egër ashtai. I egër, banuaj ti egër matat. Nëse asht egër ai, ai ne baf në ty, jo në mysafirin. Asnjëherë nuk guxon me lejuar me mysafirin, andaj nuk ban kështu vllazër më bëk me çdo njerëz. As mund soladë rezume këto njerëzi. Asnjë ditë nuk kryesë të njerëzve, por duhet të rrihemi pas. Me fut këtë srallahu, në lezër, nëse me dhici, më fotë të rëndë. Te pyagameri sallallahu alaihi wasallam. Ndër gazetë, ne sadon mendici një ndër krimet më të mëdha që ekziston në dunjah, me të korrit dikush para misaferit. Masaliau qtasnjerr. Me të korrit dikush para misaferit. Dhe ne e kanë përmendur besën që ka dhënë për Samuelin, një prej Kleopatrësve, ta radhve në Fisin Kent, i cili ka pas luftë me kryetarin e radhve i cili ka qenë zbashkur me Bizantin, me Heraklin ka qen luftë në xhahiliet dhe ja kanë pret diarin e vllazësh ka qen i gatsh me më hapret diarin e besën e vet se ka thye besën e vet nuk ka thye lekton shëllje që i kanë trashigue nga më herët andaj jo rasisht i dërgoi mejon sallallahu alaihi wasallam karta tonë nga vllazësh i rasisht i dërgoi allah muhamedi sallallahu alaihi wasallam qartat tonë njerzi nithrib ka ard në nga mesi më i mir i burrave kartë e majë e burrave. S'po flas për për islam, edhe kufër. Po flas për burni Othazor. Nga sa dallojnë to? Dhe kur e kanë ndon fionar atë Othazor, kanë qenë të gatshëm. Sakrifikohen të gjithë me familje. Me pasuri, me çdo që kanë pasë duhe, çdo gjë që kanë sakrifikuar vetëm e vetëm me marrë të fjal. Kanu kush për fetras? Kanu kush për islamet? Që ajo nuk është ajo e cila i shliron zonat e njerëzve? Para se mi shlirushpauta, i shliron Fjala, ishtë lërën besa, ishtë lërën dhejtësia dhe respekti në dhejtë misafirit Anë në karë nga malik i bëni në dhalë, si ka thëmë për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam Unë ka pëshkote i njëri dhe nukum ka respektue si misafir, si më ka qitë më hangër E dhjenë ajte unë, qëka të bëj? Tha për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, e kri i dhejtë Jepi më hangër misafirit Në kuantë tonë është një ufshmaja se që sim prat e pras jo vllazor kjo s'ka të bëj me islamin kjo ka të bëj me kooperacin kjo ka të bëj me kooperacin prandaj duhet mi largu këto sakone të xehilitetit nuk është kjo pazar por kjo është misafir vllazor ndërësht e kur vjen ai përmendëm se vjen me rrezkun e vet kur vjen ai vjen me respektin e Allahut sikur qet e lidhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në misafiret ma basim inallah eden besimin e kiamet من كان يؤمن بالله واليوم الاخر قشبسنا الله ذات تزكيمت فليقيم ضيفا فصلى الله عليه وسلم لا ترسمكون ندرون مسافرين لا ندرون مسافرين اي ضيف قرجان شبنتونه اتهر اذا نسه نو كاتيت اذا نو كا باس او كا سينكو براص متييه موسيشي كاسن نتبيروانشيزم برچيتي يثا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقرئ الضيف برتم مسافر المير e transmiton tabarani dhe hakimi, në adithi është i vërtejtë. A ne e përmendom se Ibrahimi s.a.ll. paska qenë baba i misafirve. Po ashtu, ka ardhë një ditë për ditëve një njëritë për Ameris Allahu a.s. dhe i ka thonë inni me gjhud, unë jam i lothë dhe kam nevojme më pritë dikosh. Për Ameris s.a.ll. ka shku, i ka për disa gratë të veta, a kini diqka, s'kanë pasë, asë njëna. Ase dytë, ase tretë, ase katërt, s'kan pas kurgjën shtëpi. Dhe i ka thirr sa hobët. Dhe ka e, e ka marrë njëri prej sahabëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo te nuk ka pasur shtëpi kurgjë. I ka thonë i grup, duhet me respektuimi sa filin e pejgamberit pe sallallahu alaihi wasallam. O i grup, duhet me respektuimi sa filin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk kanë pasha me angër. Edhe fëmit i kanë shtilë xum. Dhe ata pas perdës janë bog, ishin duke ngjerrë, çemos ndajë me safilin. E mos prekat dat e qenë u shimin vet dhe të nesër në kasbit Allahu xhallahu alaihi te ul uo thirona ala anfusihim ولو كان بهم خصاصه dat e qiapen per parsi teatrit edhe nese an vet nevojtar edhe nese an vet nevojtar apo në hadithin tjetër ka ardh se pe amiri sallallahu selam te nesër me sahabet i ka thon le kadhika Allahu min sani'ikuma Allahu oshesh Allahu oshesh nga veprat që keni bëju Për e gjëzimit të mathë Si këtë që i ka hië Allahutë Nga ditë në gjëtë e gardë Allahu është qëdit Ma ata se ju qkabat E natë vetë në keqë për misafiri Sa duhet të të të lasërë Sa qasë të janë të, sa sekunde janë të Një sabër i vogël që duhet me banjir ju Gjatë natës Dhe ato u banë që me respektu misafiri U banë kise në duke hangër Pas përdës dhe i me hangër misafiri Dhe me u respektu e misafiri pe amerit Sallallahu alaihi wasall Mos e harroni ato gjeste. Sa shpashher shumë prej gjesteve tona flasin më shumë se fjalët. Shumë prej gjesteve tona flasin më shumë se fjalët. Dhe sa Allahu xhëlala këto gjeste i prap prej neve. Nuk i pran Allahu xhëlala fjalët, por i pran ato gjeste, ato vepra. E sa shumë i don Allahu ato buçë që mbaruë. E sa shumë i don Allahu ato njerëz të cilët i mbaruë. E sa shumë i don Allahu xhëlala ato njerëz të cilët pak një nat kanë ndënt për Allahu xhëlala. يكاس برو الله سبحانه وتعالى ما كنت مسافرتي وكارت النبي امامي صلى الله عليه وسلم كلاس متون عبد الله ديال جعفرت جعفري ادني كوشش التيار رضي الله عنه وارضاه شهيدي تصلنا امرنا الى امامنا صلى الله عليه وسلم لايف تنجار انش قدك نموت ديالي ولد عبد الله كا تشين ينهور سي سيمبول في فستكريس Dini lëzë sa sahabët janë shtimez veti kush ka më dërhu mash misafirin. Janë shty gara kanë të bëj kush ka më dërhu misafirin më shumë. Do të thashë ngore një orë. Ta ta. Kush ka më vaksë lloj vepash. Transmeton një ngjarje interesante. Sot kemi dal me shëmtorin tim në rrugë. Ne kemi shkuar në shkatin. Ku e kemi takuar në Az atje një betevij. Arab e tiri karu dev thotë po sa na ka pa neve si mysafir sin di departje ka pa e ka pre devan e pa miñer bismillah dev vet pra en porstuf e ka pre devan e pa miñer thot na eftov devan e pa miñer e prait thot naserman devan teter dit ne tet devan teter prop tre devë vlla për tre dit thot nuk kum pa ashi njerë uni mes vetemi a nu ka pas thot tre devë ka pas i ka pre devet për mysafirë dhe thot muhëdhin të shumë. Edhe ta ratë ka qenë në nëshmim me njëherë me shpërblia ta. Dhe thot u largum për atë i vendit me shërptorin të, edhe i thash fshetas sa pare i kena në qese. Tha nuk kena kur gja vetëm shkë tesh, një tesh të mirë e ka pas, dhe 400 dinarë. 400 dinarë nuk janë pare të kësia, balë pare janë. Thot shko, fënd me shërptorin, A ti edhe tregoj se do na mja vdonsta. Se to e ka thon, na nuk kena popull që mund të dikush më nai paguë ushqimin në mysafirit. Ka thon na si morna këto para. Pra son Malik të para më shpejt më zdale zotnia se ke çiki punë kushen. Aspiht u dit. Dhe ai ka thon Abdullah bin Jaferi, "Mëri këto para djujja, ala hat." A do e gjuja, edhe edhe ka djujt, ala ka hat. I ka i devas. Të zuk e hat, na rrugas. E pash larg njedeve, e koth, një deve, to ja. E kars zotnia i shtëpisë i ka thonë, "Na, nuk jena njerëz që mundesh me na paguaj të neve ushqimin e mysafirëve." Ja ka qujt. Ato pasort, do i qujtë dhe heçi, do e kum shikua, ai shikon mrapa, thot ashi ka shikuar ata. Ka ecë. Kjo kancelatongjori interesante, tek arabt, tek të cilët domthon edhe një deve nëse ka pas, e ka thënë për mysafirët. Edhe një deve nëse ka pas, e ka thënë për mysafirët. Dhe men t'i kënë pas se si me ndërrua atë misafir Rënde dhe Allahu Gjellar i ka ndërrua të njerëzi me Islam Edhe me shumë brej sendeve të burnijes Nga Ibni Besaudi, radiallahu an, ka ardhë dhe lëzër Se ka thonë, tre sende Në tre sende kanë qenë araptë në gjahiljet Të qërat sende i kanë të rashigua nga Islami Ka thonë, mirësien dhe misafirit Kryrja e nevoje se njëri tjetret dhe pagesa e borgjit. Kanë qenë arapt në këto sende dhe i kanë vazhdu në islam. Edhe më shumë, ka qenë mirësia ndër misafirit. Kure kanë zga të dorën misafirit dhe ata nuk kanë shikua asë pak se qëfar mirësia i bëjnë misafirit. Dhe kryrja e nevojeve të njerëzve. Nëse ka pasë nevoje dikush prej njerëzve, e më lehe dhe kanë kryrja nevojen, edhe nëse ka pasë borgj dikush prej njerëzve, Këtë bërë që janë mlejë dhe e kanë paguit Dhe i në vëzër se Allahu gjellëvarë i kanë dërru këto njerëzi Me ata që kanë recitua dhe poezi të ndryshme për misafirin Se që ka thonë njëni prej poead dhe arab Unë jam rab i misafirit Për diri sa është unë ajë O ma fije illa tilke shimetu l'abdi E ka thon nuk është kjo një cilësi që dëshmohet më të çmuar, por kjo është një cilësi e një robi të thjeshtë. E ka thon wa qulna ila madif hal bi ardina, then ila kunna vint musafiri, ne token ton se fakna dima al budni fi turbati al hal, men yer irzanim, devet ne tokon që ekzistonte. E ka thon njëri prej poetëve, wa al difu tukrimatun, fa inna baytu huq wa la taqul la'natun la'nata li al tanzuli. Dhe këthonë, misafiri është ndërë nësebun tëna Dhe bujti ati tëna është haqë Wa la të ku lajnëtën lëtë tënazzuli më suban njeri malkum Kërëzbreddi kështët e mundalë Dhe këthonë, u a'lem, bi enna t'dajfa mëkbirun ahlehu Dije se misafiri në të të lajmëran të shtëpisa vetë Bi më bëjti në lejlatihi wa illa mjësë ali Para ta se ku ka fletë edhe dhe se në kapitë kërkush Dije se misafiri në të tragonë se ku Edhe nëse nuk e pish kërkosh, se si ka kaluar, do t'të tregon vet ai. Prandaj Allahu xhelle wala kopremet, "Laysa al-birra an tuwllu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib." Nuk është për mirësi ta ktheni ftyrën ka lindja dhe perandimi. Por për mirësi është se ti besoni Allahut ditës së gjykimit, me laçeve, librave që janë mbledhur, wa ata al-mala ala hubbihi. E tëpëjni pasurinë për njerëz që i dënoi dhe al-kurba për akrabonë juve, për yetimat, për fukarat, uabnissabil dhe njerëz që janë të rrugës kam thon komentator të koronit për njerëzit që janë mysafir. Prandaj o Lazer, tek dieta e selefit, njeriu i cili ka prit mysafirin, dhe ka vënë zgjatën, nuk lejohet me të qujt atë person sa koprac. Njeriu i cili pranm mysafirin, nuk lejohet me të qujt se është koprac, po ashtu ka ardhur në komentin e Fjalës Allahu xhelleu veala, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Nuk lejohet shprehja e fjalëve të këqija përpast njeriu i cili të cilët i është bazë u dhomë ka thoni më një abasi për pas njëriut i cili ka shku misafirë të dikosh dhe se kam prit mirë halal e ka me fulkeq njëriut i cili shkon të dikosh e nuk të presim mirë e ka halal me thonë valahi filani sëm ka prit e ka halal me thonë valahi filani sëm ka prit mua mirë dhe ka thonë allahu gjellewarëna në kuran dhe ju jepni u ha bargjë të mirë allahut katonim l-Jabbasi, juridu siwa zekati fësillët rrahimi wa qira t-dajf e ka për qëdhim të japë sadaqa për për zekatit dhe të pritish misafirin midhën uha Allahut gjellë vara nësët dhën pritë misafirin mir pra ndaj edhe Arabt edhe Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ka qenj i t-silsum me kët-silsi parash paljas dhe Khadija radhiyallahu anha është argumentuar me këtë, ku pyetëmeri sallallahu alaihi dhe salam është mërzit për mosardhjen e gjebrilit alayhi salatu vesselam ka thon inna ka latasil rahim abshir fa wallahi la yukhzikallahu abada. Përgozo sallallahu alaihi astunti asnjëherë. Ti je në lidhje farafisnore dhe je i drejtë në fjalë dhe i ndihmon të dobëve. Wa tuqri al-dayf dha aprat misafirin. Dhe aprat misafirin, dhe kjo është përcilësive të burrave të mirë. Nëse do në ditë cilësitë e burrave të mirë A të abdijese, janë njërët të cilët i besoj kanë Allah dhe ditës gjukimit duke respektuhe misafirin. Dhe ka thonë për nga meri sërëllasallam në hadithin e nësë i malikit, beri umin e shuhë me në eddës zekat o kërra dhajf është i pastrum prej këpracis së madhe a njëri cilë jep zëqatin dhe prejtë misafirin dhe jepë kur janë në vazhtithsi njërëzit. Për nërëzër, djetartë islamë qan polemizue rreth asajse çfar hukmiko me prit mysafirit çfar hukmi qala allah dhe jelle wala me prit mysafirin qetër mendime te dietarve mendimi i par i qomhurit se shume se dietarve mendhen hanefi shafiu dhe maliki os se qe sunnet mendimi par os se qe sunet dhe argumentu me disa hadithe muhamedi sallallahu alehi sallam se ato hadithe që ka urdhëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kan thon kë është për mirësi. Kë është e pëlqyeshme vetëm, e jo që është obligim. Ne ka thon sallallahu alaihi wasallam hiya jaizatu. Ayaçka i mjafton njëriut është e një ata lidh. E tre ditë kush don sadaka. Jan argumentuar me këtë pjesë e tre ditëve, me sadaka. Mendimi i dytë është mendimi e Abu Leithit prej dietarëve fuqaha dhe Nje transmetem nga Imam Ahmedi rahimehullah se është mendimi me dhëbt Hambali. Sa ka përmend Ibn Kudama në Mogne se është obligim një natë një ditë. Një natë e një ditë. Ë ka obligim njeriu me prit mysafirin. Dhe ai argumentua me hadithe nebi amres sallallahu alaihi wasallam kur janë pejsatve ka bëjë Muhamedit alaihi wasallam. Nëse shkojnë dikush, ajë nuk më prret mua, çka më bënë? Amblejohet më marr për bavës të sti di ska. I ka thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam po mësh është që se ka mundësim të lejo Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mor, diçka ku në fakt ai nuk lejoht. Ata kanë thënë nga se e ka obligim. Ë ka obligim me të pritë një natë e një ditë. Do është mendimi që e besoj që është i vërtetë. Mendimi se me prit mishafirin një natë e një ditë, në shpërndarje kur të vjen, ta troket derën tyje, e kjo obligim. Dhe këtë mendim e ka për këtë pra, Imam Muhammed ibn Ali al-Shoukani rahimehullah, na sairul Jarrar, <tok> ngjë besa prej argumenteve shumë të një ndërto, është çë argument që përmendëm se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jaqaliu musafiret me mal tibafshës, se njerit e cilës s'ka gostit në shtëpia vet, kishkuta ai dhe s'ka gostit në shtëpinë e vet. Mendimi tjetër që e përmend Ibn Arabi, Ibn al-Arabi, Ibn Arabi apo Ibn al-Arabi al-Maliki, e përmend se është është obligim me prit musafirin sa shkon në fshat ku s'ka shumë njerëzi, ku s'ka qytetë, ku s'ka hoteles, ku s'ka vendë ku ku bunë ajë, ku flenë ajë, e kanë obligim njerëzit me e, e pritë, si pas ati dhe mendim tjetër e përmen ibn Arabiju, ibn Arabiju nja është në Ahkamë al-Kur'an thotë, është me fardë kifaja një grupë i musliman dhe e kanë obligim me i bo gosti, me i bo vendë përmendimi majvatët është mendimi i dy që e përmendëm nga medhebi i Imam Ahmedit Rahmehullah dhe e bollejthit, i cili ka thonë se është obligim një natë një ditë nga se kanë ardhë hadithet për Ameri sallallahu aleyhu sallem për marin e pasurit sa ka nevoj njëri ju me me hangur ase përkat asaj se me cka duke me prit misafirin është ajo se misafirin duke me, me, me, me, me, si me, me prit me haje, me pije dhe me bujtje me haje, me pije dhe me bujtje dhe aje njëri cili nuk ka mundë si me prit të shpija vetë atër duke Ja butçarun xhamia apo dikon apo hotel apo ndonj vend tjetër apo me jet në vog musliman duhet të pati të më apo çarun me pritë e mysafirin po ashtu vllazër ka edebe dhe etika të cilat duhet i ndjek njeri u gjat pritjes së mysafirit ajo është të ta pret të ta thret njirin i cili ka frikë Allahut ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wala yaqul taamaka illa taqi Njëri që si ka fri galaut, mësjep është qimë Njëri, Njëri që si ka fri galaut, mësjep është qimë Njëri që si ka fri galaut, mësjep është qimë Dhe du është mi bërë aspekt edhe fukarave Je vetëm njerëzve të cilët jenë të pasur Dhe ti preçh ato njerëz të cilët janë të afërt në familje Dhe ti afrojsh shukët e tu që i njefë Dhe mësë bërë dalimi mësë fukaras edhe tjërën thirje Ne këto janë disa prej etikave që duhet të ndiqen dhe mos të nencmohet misafirit dhe të foron fjalë të mira me ta. Dhe ti thosh misafirit kur të haje bukë, kur të ndalë bukën, ha deri në 3 herë, jo më shumë. Jo më shumë se 3 të herë. Tëna ka rasti kur i thuaj, "Në stop edhe e lodh misafirin." Po ne kusht edhe ta vjedhësh jo direkt, me shikun sy kur han. Transmeton një ngjarë me Hisam ibn Abdul Malik Sejnorë betevin vekoh ngurta aj dhe o ka të ajde, oka një kime. Ku e ka beteviu e ka marr. I ka thonë rruj se kime e të i të marr. Është ndrit për emerisë aty i ka thonë më shikantin ushimin tëm çka haune, po mysafiri nuk bën më shikuar dashum. Po joku asistare nuk duhet me lën krejt, me parcial duosh mysafirin me me hongër së bashku me ta. Edhe nëse nuk të ha, me hongër me mysafirin na jimsi. Dhe më azh fjalë më të mira dhe më jlisin më të mirë me respektu ata në çdo mënyrë domethën edhe nderon Allahun xhalla wala elusim Allahun subhanahu teala që Allahu xhalla atë babra të cilë ka besu Allahu ditë xhikimi duke respektuar mysafirën edhe elusim Allahun xhalla që Allahu xhalla sa më shpejt të kthen ato në cilësitë të larta dhe cilësitë të burrnisë në mesin e muslimanëve ku të respektojnë njëri tjetrin e të ken frikë Allahut subhanahu teala ndihmon në punë të mira dhe të largon prej punëve të këqija wa sallallahu ala nabina muhammed wa ala ahlina ani alhamdulillah rabbi alamin هل ترى كيف لبسنا في الترائي من لبوسي فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي